Tajibu mufajib nyengkri wajib meninggalkan tempat Maksiat <gak> Nah, jadi kita harus selalu menjadi pengajak-pengajak kepada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau saya ambil kata kasarnya, kita kita ini harus menjadi agen-agen Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Ini omong kasar ini. Iya, jadi menjadi agen-agennya akin Nabi Muhammad. Berarti kita penerus. Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Sallam, apalagi ada perintah kalihu ani walau ayat. Jadi kita menjumpai walau ayat penyampaikan, penyampaikan apa, apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Sallam. Kita akan mendapat pahala sebanyak pengikut itu. Nah, ini kesempatan yang baik. Kemudian saudara-saudara di dalam masalah. Kita berada pada bulan Muharram ini sekaligus kita memasuki tahun baru Islam. Memang Islam mempunyai tahun sendiri. Sejak zaman Al-Khalifatu Tsani, khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah mendapat 5 tahun. Di sana memeriksa surat-surat dinas dan sebagainya, ada surat-surat tercatat tanggalnya, bulannya, tahunnya enggak ada. Wah, ini membingungkan, membingungkan. Anggap ini bulan Syaban. Bulan Syaban kapan? Apa bulan Syaban tahun ini? Apa bulan Syaban tahun yang lalu? Apa sebelumnya atau bagaimana? Enggak ada catatannya. Tempel fikiran selama, Kalau begitu kita ini membutuhkan ada Tahun khusus Untuk menjadikan Lalu dikumpulkan sahabat-sahabat oleh San Omar bin Khattab r.a Diajak berbicara masalah ini Semua menyetujui Dan menghasilkan pendapat Agar kita memberi tahul Sehidmat <tuh> Ali bin Abi Tal Mengusulkan Baiklah kita adakan tahun dan tahun ini saya dicatat Hitungannya dari hijrah Nabi Muhammad SAW Begitu juga pendapat Sayyidina Umar bin Khattab Disepakati oleh semua sahabat Yang masih ada pada Saat itu Dengan demikian Ditetapkan Adanya tahun Islam Diambil Pencatatannya Dari ke Kejadian atau peristiwa Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min Makka al Mukarramah ila Madinah al Munawwarah. Maka sejak itu sampai sekarang yang sudah terhitung seribu empat ratus lima. Kalau kita pahami dan kita pelajari dengan sesungguhnya memang tepat sekali. Adanya tahun Islam diambil dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejarah-sejarah babak hidup Nabi Muhammad Sallallahu Sallam kalau kita ringkas tiga atau tiga babak tiga periode salah satu adwar tiga periode. Babak pertama dari kelahiran kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Sallam sampai terutus empat puluh tahun lebih enam bulan. Kedua dari terutusnya sampai hijrah kurang lebih tiga belas tahun. Babak ketiga dari hijrah sampai wafat kurang lebih sepuluh tahun. Memang? 40 tahun lebih 6 bulan Nabi terutus kemudian berjuang di Mekah 13 tahun, berjuang di Madinah 10 tahun, jumlah keseluruhannya 63 tahun. Jadi usia Nabi Muhammad sallallahu wasallam 63 tahun. Dalam babak-babak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu wasallam ini yang pertama tadi merupakan pembukaan masjid. Tapi mulai berjuang ketika diutus oleh Allah sampai wafat kurang lebih 23 tahun. Dibagi dua. Masa Mekah dan masa Madinah. Masa Mekah masih berjuang di kota Mekah sangat sukar, sangat berat.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 Tsu terkenal ada kota yang ia bernama Yafrib, kota Yafrib yang sekarang terkenal Madinah. Orang-orang Yahudi di so Israel, ahli kitab. ...dari turunan Yaman, dari perpindahan berapa ribu tahun yang lalu -nya dari negeri Yaman. Mereka dua golongan, Hulus dan Khosroj. Ini mesyiki penyembah penyelamah berhala, tidak mengerti apa, apa Wah ini, Mos ada konferang terus ini. Dua golongan ini perang terus, Auschwitz-Ukosroj. Sampai pernah ada beberapa pelurun-temurun...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 Sering 제부 제부 제부 제부 제부 제부 제부 kamu 제부 제부 제부 제부 제부 nama 제부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 Anjaman orang yang dihormat. Wah ini anda mengerti apa-apa sih? Pasir, pasir, pasir, pasir, pasir. Warahmat jahili atas waktu kufur, musyikil. So, no, wanabih sana di Makkah.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 law duduk bersama Nabi nak perkenalkan diri. Nabi mengatakan, "Anak-anakku, saya ini utusan saya diterima oleh oleh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 datu nak kamu suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka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 lagi-lagi dan perbuat akhira diikuti oleh wali-wali wali. Apakah Maulana Israil masuk di Blambangan Kamisah? Maulana Allah.